tze tindatzenari or. Bai he eta nahi baduzu hamain eta gibeleko gela libetetan zide, eta heaven etaxintxiukta detzen dien, eta frantseskenka hori, Ordin heaven eta bizpahigu guttuzuhun arddiratzen dienak eta ordina eta zernahi egiten diziigo labrikola, holako gaiza prestatzen, mekanik arinsatzen jentea prestatzen edo zen gaitza zubukor da, Arruchteur, aliqueta, truqueja, alambre. Il est là, ni de la chien-chuketa, c'est un monsieur Bricola, j'ai l'attel de la chien-chuketa, il est là, il est là, il Da horian zer uh, da genik baliatia den nagik galde iten dutena jendekor. Oh, eta bai, bon l'hostia eh, galtatu dena du de sewa eta jetek berakuz mahien plantatzeko behartu ten pushkak. Isandadien eta aiuštur uh, Alabre zerbait lotzeko sco coche do bialdetaik eta eta lotzet da eta sco. Ask den hau sui. Scoj dubl faco yete o ta balisegu. Ota kabilibat gaiskio untsa do gaiski zerbai badizuke. Et ez du zuela ikachemaite lseiten aussi. Ebe aholku zerbait atzabe it aholku bat beste baita dizuke beste giza segi desertas volocon serna yardi jatri segi. O gidianak aski makina Berastu super sherbitchia. Uridik da gainen da. Ah, uh, bai. Ez da kario. Quito idese. Ba berden utzikusi tuti natsana. Eskerikadiç. <laughs> es, es. <tipatik> Faldei ikusit. Ja, ikusi asinien dea? Ah, eh, bai. Kampona. Bestalde. Ene nulaku, ere, aski polita txeban dut, uh, ba ustu ja usaiakola ikusteko. Ba, sakuralainala. Ba, ba, ba eta konkurretan, konkurretan. Itxasun, eta baigogin, eta askolekutan. Eta zu gaur, zerrenitea dintzida? Ah, lehen bizikaldia, uteldu bizala, eh? Ah, bai, bai, lehen bizikaldia. Bo, nahi bini ikusinola zen. <gülsatik>, Baina? Bizikiuntza da. Bizikiuntza orkanizatia da eta, bo, paskalduko ira istantean. Hori <risa> ere, unta ba? Euskola? Ba? Hordian, mintzatko ziren ekin lan mishkat? Buz zertaz, eh? Ardietaz? Ikusi usia... ...xakurra lanian? Gita, ba? Hora, aizioi dira, leku tipia da. Aizio oh. da, tipio dela ikut? Ha, bizten da... ...xakurra, unza, guzteko bortura, berda joan? Artzen yoreik inan. Zendako Oho... Unzaba eskaita eta launzumainten ikustet eta hola... Seiti se kaxi duzu jazuz? Su... Seiti kaxi duzu jazuz? Puri azorago hortia edo... Biziki besta edarra da, bizik... Sigi... Bizpeiloaren okte aldo nizela eh, eta... Ben, Uxaian aldo niz... Uxaian emen lanian hain iz, emena orten ez zu tartu ez enien itena al... Eta hola... Zilan iten usu xai? Kocinan mai... Mai... mai. Ta ordien sucré gaur apreziatutako suitatek bai hori bai eh ikurtan menjai noto eta ola ola apreziatutako lotorama horten bai jaebar niki voilà Ni tousser dioliak? Batxo? E sortu ni tousser dioliak? Ba Javi ez sortzenu baina aspona garita baina. Shachiardia konien. Batxo? Shachiardia ke. Un ben un ben un ben. Felten si baina Egin eztu hau. I-ha! I-ha! Badakit! deia Lujamarat? Bai, asko. Aita eta amekin eta... Eka zolarekin eta aita eta amekin. Eta badakizu horrein nola egitenen den, patea... Abatzilekide egit dut. Urtea e izan den de dela zeraren eta biziki ongi da Lujama. Bilanen egiteko ordua, Mariz Kaxeno... Piskabat eh... akitia, baina kontent, zinez kontent egia eh, bizikiuntza pasatu dela, mementoko eta beraz... Eh... Jendea hobiltzen ari da, Trumilka eta bai bai content biztan da. Eta guretzat uh, polita da ere ikustea nola belaundaldi guztiak gutzatzen diren hemen eta bai ostiralean ja danik ikusten ginen aurtengo uh, edizio hori uh, ahakastatsua chua izan antzela. Zabuako uh, lagunek jaitzen zuten aritua ah, ziren uh, zonbat gazte biltzen zen bai uh, jateko eta kontsumitzeko bainan ere zonbat gazte bazen uh, laguntzaileetan. Mm. Eta hori uh, ara, ez dute behar badala, oin ikusten ahien eskualdean, eta beti ajituak dira. Zavoako, zavoakoekin, etrukaketaren aldetik, hugi pasada? Bai, bizikiuntza, bo, talde uh, goxua da zinez, uh, uh, giro ona badute ahien artean, eta biztan da, lujamaden boran, xaiatzen uh, gira ere antolatzea bilkura batzuk, laborarien artean, uh, elgarikisteketa batzuk, uh, ahemanak uh, sortzeko, eta berasteko, eta hori uh, gauza polita da ere. Bai, koja da, euskaz, ezen eta horain, uh, laburantsa mundutik kanpo uh, gure mesoa ateratzen ari da hala ere hor uh, ondoko itzurdua aipatzeko laburantsa irankorrentzat euskailer kolaborantsa ganberarentzat ama hurteak Bai, hori da. aurten uh, bez behar dira edizioa zen, hel du den urtean amargaren lujama eta behar den biztan da uh, laborantza gambararen urte betetzea, amargaren urtea. Uh, ez dugu antzi uh, behar lujamaren ideia hori uh, laborantza gambarrak asmatu zuela. Horain lujama elkarte bat da aparte, baina uh, laborantza gambarako langilek ere uh, lan anitz egiten dute prestatzeko lujama. Beaz urte uh, garantzitsua eta espero dut prestatuko dugu gula lujama berezi bat amargarren uztarentz